on tervetuloa. Minä olen Jeffrey Akevire, ja tervetuloa SROn podcastin pariin. Kuten aina ennenkin, minun mukana on Reiska. Hei ihmiset. Ja Zokari. Hei epäihmiset. Ja tällä kertaa käsittelemme Desukonia tätä kesäkuun vuoden 2015 versiota, ja... Mitä se, teillä, mitä se teillä meni näin, näin, näin niin omasta mielestä voisi Ei sillä, että se olisi mitenkään epäonnistunut, mutta niin. Mielestäni oli taas Tesukon varsin hyvää tapahtumavaihteeksi, että näin yleisesti ottaen ainakin, että ohjelmaan riitti myös koko konin ajaksi, että tekemistä oli kyllä tosi paljon. Ja meni niin kuin hyvin niin kuin näin omasta mielestä. Joo, ei, siis De, Desukon oli taas ihan loistava, niin kuin ainakin pieniä, pieniä juttuja on, mutta suurin osa ei, niistä ehkä suurin asia ei, ei koske järjestäjiä, vaan kävi kävijöitä, saatana. <lacht> mutta siis tota noin, niin hyvinhän yhtä laadukasta ohjelmaa kuin aikaisemminkin, ja tapahtuman oli järjestetty kanssa ihan yhtä hyvin kuin aikaisemminkin. Tota, sitten oli tietenkin vähän sääli, että toinen kunnianvieraista ei kuitenkaan päässyt paikalle. Joo, joo se oli tosi va valitettavaa, että alun perin siotanin siis, tota niin, piti tulla paikalle myös pitämään ohjelmaa, mutta valitettavasti estyi pääsemästä joka ei toivottavasti johtunut siitä, kun ei ostettu ykkösliekan lippuun, mutta tää oli vissiin varmistettu, että se oli vain huhu, että se ei ollut totta. <laughs> <Yep>. <laughs> mutta, ää, niin, toivottavasti pääsee tulemaan sitten joskus toiste, ettei jää sitten siihen, että nyt, nyt, et nyt oli huono, huono hetki tulla, niin sitten jäisi tulematta mm. sen takia, kun on varmasti ihmisillä paljon kysyttävää häneltä. Tosiaan... Tosiaan voitaisiin ihan ensimmäiseksi jutella avajaisista ja mitä mieltä me ollaan avajaisista yleisesti. Mm. Oli kyllä varsin hauska idea sille, että periaatteessa avajaiset alkoivat jo Twitterin puorilla ennen tapahtumaa sillä, että tesuukuni oli kadoksissa. Ja kyllähän se sitten onneksi avajaisissa löydettiin omasta hikikomorostaan. Ja tietysti mikä oli kans kiva, että siitä oli vielä tehty vielä hieno animaatiokin, että oli sellainen keksitti jopa siihen. Joo, mä olisin halunnut nähdä lopputeksteissä, kuinka mut animaatio ohjaa, ja sillä oli ollut. <lopit -tämmöinen> niin. Se oli tota, joo, mä tykkäsin, se oli ihan kiva. Siinä ei ehkä ollut sellaista tota noin niin samaa överipotkua, mitä niin aikaisemmin on ollut, mutta se on voinut olla sit taas ihan täysin edellisen pääjärjestäjän juttua. Nämä tämmöiset ihan överiksi menneeksi, mutta se oli nerokkaan hauskaa esimerkiksi just siitä, että tota noin, niin pääjärjestäjä istui jo lavalla silloin, kun se alkoi selkä, selkä sinne päin. Nämä on nyt asia, mikä siitä puuttui, niin silloin olisi pitä, pitänyt olla valkoinen kissa, mitä se silitti. Ehkä sitten seuraan alkaen. <laughs> siis, yep. Animaatio oli tosi hauska, että oli, siihen oli oikeasti nähty vaivaa ja se oli ihan, ihan kiva yllätys. En olettanut, että Suomessa näkis tapahtumassa tollaista. Tosiaan mm. joo, avajaiset jäi itseltäni näkemättä muuta kävi vaan silleen, että okei siellä oli jo tuo niin, niin niin taisin kuulla, että tuo isperia siellä huuteli lavalla jo, niin mä ajattelin, että no mä käväsin tsekkaan, että mikä siellä on meininkin. Mä vaan sinne sitten, koska olin säätämässä Weisvarts-pistettä siellä tota, muiden pisteenpitäjien kanssa. Oli alkuvalmistelut menossa siinä avajaisten aikana. Joo. Tota, Jeffra taisi mennä heti sen jälkeen ihan weisvarts ääreen. Sit minä... Kyllä. Olin loppuillaan sitten siellä puoli 11 asti. Sitten minä reiska suunnitteltiin. Suunnattiin en osaa suomea, anteeksi, <tos> suunnattiin pikseleitä Hikikomorille elävän kuvan teoriaalueenolle. Me taidettiin tulla, mä en muista miksi, mutta me tultiin ehkä 10 minuuttia myöhässä tai 20 minuuttia myöhässä. Me tota, käytiin siinä Kirputorilla Aha, niin joo, katse... jää, se oli, joo. Jo, käytiin katsoa, että onko siellä mitään kivaa ja tietysti kun sieltä sit löysi jotain, niin... Mm, esimerkiksi itse Perfect Blue'n DVDn ja sit tota yhden kirbyn DSL. Niin sit tietystikin siinä meni oma aikansa siinä jonotellessa, niin joudut vähän sen takia myöhästyttiin hieman siitä luennosta. Halutaanko me puhua Kirpputorista nyt, vaan puhutaanko me myöhemmin? Voitaisiin puhua vähän myöhemmin. Joo, ja. Ja. tosiaan tota me tultiin pikseleitä hikikumorin mikä oli Mun mielestä ihan mielenkiintoinen luento, mutta ehkä enemmänkin tällainen, hei, olen tekniikan insinööri, ajattelin tulla kertomaan teille kodekeista. <tosikos> <tosikos> <tosikos> tota, siinä oli ihan muutamia hauskoja pointtereita siitä, tota noin niinku, ja, ja, niin miten se päätyy sinne. Studiolle ja siitä pakkaamisesta ja kaikessa kun on helpompi kuljettaa fyysisesti se kopio sinne paikan päälle. Sen takia, kun on niin iso, että siinä kestää siinä siirrossa kauemmin. Mutta muuten se oli ehkä vähän turhan tämmöinen tekniikan insinööriluento mun mielestä, mm. mikä ei ollut sit taas niinku ehkä viihdyttävyyden kannalta paras, vaikka varmasti ihmisille, ketkä on ala alalla tai sitten tuntee asiaa ehkä vähän paremmin, niin oli mielenkiintoinen, mutta vähän ehkä ensimmäiseksi luennoksi turhan raskasta no, ti mm, Tietysti, mikä siitä itselleen jäi päällimmäisenä mieleen, niin no, kyllä se hieman näkyy siinä, että on ilmeisesti kuitenkin tota, ensimmäistä kertaa pitämässä luentoa. Niin, tota, ehkä siinä esi niin, esiintymisessä itessään on hieman pientä epävarmuutta, ja no, se on sellainen asia, mille voin vaan siten, että pitää enemmän ja enemmän taas luentoa ja sitten se alkaa se tyyl, oma tyyli sieltä löytymään. Ja se pikkuhiljaa sujumaan hieman paremmin. Ja tietysti mikä ähm, itselleen ja hieman mieleen, olisi tietysti, että noi diaesitys oli hieman, tai no se oli tosi tylsän näkönen sille, että no se oli periaatteessa vain valkoinen tausta ja sitten siinä mustaa tekstiä. E niin, että siihenkin olisi voinut hieman panostaa, mutta enemmän, että siitä olisi tehnyt paljon näyttävämmän näköisen. Joo, se olisi ollut niin kuin, mukavampaa ka katseltavaa, jos siis olisi käyttänyt ehkä vähän visuaaleja enemmän siinä. Mutta siis siinä oli muutamia ihan kivoja juttuja, mitä tuli esille, vaikka sitten me loppuluonnosta mennä vähän tekniikan insinööreen väittelyksi siitä, että mikä on parempaa ja mikä ei ja mikä toimii ja mikä ei. <hysy> <hysy> niin, tota noin, niin... <hysy> Mutta ihan ok-luento, ok, toivottavasti tekevät jonkun toisen tulevaisuudessakin, niin ehkä kehittyvät sitten siinä. Tästä on hyvä lähteä kehittämään. Kyllä. Mä on, mulla on jostain syystä ihan erikettävän paska muisti tällä hetkellä. Mä en muista, mitä me tehtiin tuossa välissä ennen 1001 yksi tapaa arvostella anime. Niin me tarvittiin py pyörähtää mm. mahjong-pöydillä siinä välissä morjastamassa tuttuja. Sitten me suunnattiin tosiaan, koska itsekin ollaan kirjoitettu anime arvosteluja, niin tietenkin kiinnostaa automaattisesti, kun joku tekee luennon aiheesta, niin sinne täytyy suunnata toteamaan, kuinka väärin on arvosteltu animea, tai sitten ei. Kyllä. Siellä käytiin tosi hyvin justiin. Tämä no, sitähän edelsi tota... Mm, luennon niin pitämä tai tota, järjestämä kyselytutkimus, jonka tuloksia tarkasteltiin tosi paljon sitten luennon aikana. Ja se oli sitten tosi mielenkiintoista katsella noita erilaisia tuloksia. Ja sitten se oli myös siinä, että käytiin justiin paljon erilaisia noita justin arvostuksia, Tyyppejä, eri justiin sivujen ja lehtiin ja tollisten muodossa vielä. Tietysti sitten se oli myös, hauska, se oli myös silleen hauska luento, että ää, kun paljastui vähän hauska juttujen luennon pitäjän animemausta, niin kukaan ei päästän sitä enää siitä irti, että se antoi Klannadille kutoa sen. Niin, niin hä... se vähän kääntyi sellaiseksi osittain itseironiseksi huumoriksi myös sitten luento ja se oli sen takia tosi viihdyttävä. Joo, luennon pitäjä oli kyllä mun mielestä varsin hauska ja totano, niin se, Mä tykkäsin, että mä tosiaan vastasin itse kanssa siihen kyselyyn aikana ja se oli tosi kattavaa ja hyvin tehty, mikä antoi mulle semmoisen pienen odotuksen, että hei, ehkä tästä tuleekin jotain tästä luennosta. Sitten se oli tosi mielenkiintoista, nähdä mä pääsin naurahtamaan vähän, kun siellä oli se, että minkälainen harrastaja saa, ja silloin tällöin katsoja, harrastaja, suurkuluttaja vai asiantuntija. Niin se oli tästä kahdeksan ihmistä vai mitä oli vastannut asiantuntija, se 330 kolmesta jostain. Se hyvä, että te olette olemassa täällä, tulkaa pitää luentoja, todennäköisesti pidättekin. <häly> Mutta tota, siis mun mielestä se oli älyttömän mielenkiintoinen katsaus siihen, miten ihmiset, tota noin, niinku, äh, ite, mitä ne, niinku, kun ne lähtee arvioimaan animea, niin mitä ne kaikista eniten arvostaa, arvostaa siinä, miten ne arvostelee ja kaikista eniten millä on kaikista eniten painoa. Ja sitten se vähän jännästi sellainen käänty päällaille ja siinä vaiheessa, kun kysyttiin, että siellä taisi olla aika semmoisia objektiivisia aihealueita, jotain mitä siinä oli jotain tuotantoa ja sitten tota, mm, niin. Niin, no, animaatioa animaatio ja jotain juoni taisi olla. No se nyt ei ole objektiivinen, mutta siis kuitenkin niin kuin, tällaisia aihealueita. Mutta sitten siinä oli, oliko viite, viidentenä vai neljäntenä, oli sitten niin, toi tunnelma, joka sitten taas kun kysyttiin ihmisiltä sitä, että niin, mikä... Mit, mitkä on kuitenkin ne tärkeimmät, niin sitten se tunnelma nousi huomattavasti sieltä esiin Tärke yhtenä tärkeimmistä aihealueista, mitä kun arvostelee Aonimeen, niin arvostelee. Toi, niin se oli mun mielestä siinä mielessä niin kuin ihan hauska luento. Moni ei... Muuta mä olin laittanut Twitteriin siitä, että se, ne ei oikein tykännyt siitä, että se muuttui melkein vähän semmoiseksi keskustelupiirimäiseksi, että siinä ö, keskusteltiin paljon, mutta mä itse tykkäsin sit, koska sit siellä oli niinku, kuitenkin oli ihmisiä, kenellä oli ihan järkevää sanottavaa, mä en nyt oma asiani järkevyydestä tiedä, mutta <laughs> esimerkiksi se, että verrataan, kuinka kenellä on isoin TV-penis, mä voitin. Mutta se oli ihan hauska niinku, ää, kun tuli ää, kuitenkin semmoisia asioita, mitkä herättää varmasti mielenkiintoa ihmisissä. Se, niin, se oli ihan kiva, että sit saatiin pientä keskustelua, mutta mä ymmärrän sen, jos lähti hakemaan ihan puhasta luentoa, ää, niin siitä niin se on voinut ehkä vähän olla inhottavaa, että sitten tai jos haluaa seuraavaan aiheeseen, jos ei ole tavallaan niinku, itsellä mitään sanottavaa eikä oikein niinku, Haluaisin keskustella aiheesta tai jotain tällaista, mutta siis sitten tämä pitää Renne Lutkukka-Brand lopessa ehdotti semmoisen oman mallinsa, miten arvostellaan, semmoisen oikein matemaattisen kaavan, mikä oli oikeasti ihan hyvä. En muista kaavaa enää, mutta tota noin, niin se vaik varmasti tsekkaan sen niin kuin numeroarvostelua varten sitten, kun pääsen, saan sen pdf jostain. En ole ettinyt, en voi tietää, onko se jossain vielä. Mutta kuitenkin halun sekä se ja kokeilla sitä käytännössä, että minkälaista arvosanaa sillä tulee, vähän vaikutti vähän turhan kylmän objektiiviselta mun makuun. <lacht> Mutta, itse voi niin. Vaikka sen nyt siistiä on, niin voin itse luvata ainakin, että numero arvostelua tulee käyttämään ikinä. Niin, mä meinasin enemmänkin, mitä mä hänet oma hummingbirdi, jos on semmonen anime, mistä mä en tiedä, että onko se 5 5. Vaikka niin tyylillä sellainen, että no onkohan tämä nyt 3 kautta 5 tai 4 kautta 5 tai on, onko tämä 2 kautta 5 vai 3 kautta 5, niin se voisi olla ihan hauska siihen. On jo ha olen jo siinäkin jo harkinnut sitä, että mieläksin käyttämään niitä hymyinaamoja, mitkä siinä oli. <hysy> Mä käännän tähtiin ne on kivoi. <hysy> Tähdet on kivoi. Mutta tosiaan perjantai alkoi olla aika pitkän päällä meiltä siitä, siinä, että me suunnattiin sen luennon jälkeen kalaan. <laughs> ja, kalaan pareiksi tunneksi sinne. Toi, niin. Voisiko sanoa lauantaita valmistelemaan? Niin. Se, tota, sitten niin, tuohon niin lauantain puolella, jossa tulee ensimmäinen ö, eli Elikkä Axelworldistä Alden on Satsika Misava. Kyllä. Ja. Kyllä. Mm, mites olitte mieltä ylipäänsä niin kunniavieraasta omasta mielestäni. Hirveän söpö. Ehdottomasti. <tos> <tos> Se oli silleen, niin kuin, että mielenkiintoista kuunnella tämmöistä niin nuorempaa. Koska yleensä meillä on ollut tommo, no niin, oikeasti semmoisia ammattilaisia Tuo on vähän niin uusi kasvo, niin... niin, niin tuolla ääninäyttelyn rintamalla, niin... Ihan mukava kuunnella, että miten esimerkiksi... Tää niin... Ääninäyttelytyyli on niin muuttunut vuosien, vuosien varrella. Mm. Että miten se niin... Kaikki nämä tryoutit sun muut toimii. Joo, se oli tota mun mielestä... Niin Misava oli hirveän symppis. Ja muutenkin ahkerasti vastaali parhaansa mukaan ja se tuli ihan kivaa, kivaa infoa ääninäyttelijänkin työstä ja kaikesta, kaikesta tällaisesta sitten kuitenkin se oli ha hauska nähdä, että on niin, niin nuorena päässyt tota noin, niin alalle ja sitten ää, niin kuitenkin on niin ku yliopistossa opiskelemassa ja sitten halu lähteä jatkaa tätä alaa eikä hylkää sitä siinä mielessä, että menisi niin sanotusti oikeisiin töihin. Kyllä. Ja mikä tietystikin omasta mielestäni oli tosi kivaa kans, niin tota, uh, Misava oli myös tosi utelias noiden uh, yleisön suhteenkin sillä, että hän oli kova kysymään erilaisia kysymyksiä yleisöltäkin. Joo, se oli hirveän kivaa kans, että se kyseli. Sitten oli ihan hauska nähdä, kun se on, niin about se on meidän sukupolvea. hän on meidän sukupolvea, niin se tota, noin... Niin että äh, niinku, oikeesti jos on niinku, lempianimeista ja tällaisista, niin on lähempänä sitä, mitä me ollaan katsottu. mikä on hirveän, mm. hirveän kivaa, niinku, kun tottunut si90, että sieltä tulee se 40-60-vuotias alkuperäinen kundami oli paras. Kaikki tietää, että se oli teidän sukupuolen mielestä paras. Tavallaan oli hauska nähdä, nähdä tämmöistä. To Mut sitten tulee misaapa ja vetää sieltä. Kintama! <laughs> no niin, mä tietenkin tykkäsin siitä, että sano Kintama. Ja toi tota noin, niin. Se oli yleisesti tosi kiva. Kiva. Äh, niin, kiva setti. Niin sanotusti. Tule Joo. Sitta, seuraavaksi me mentiin tuohon. Niin. Reiskanka Jeffrey, hävisi jonnekin. Minne sä menit, Jeffrey? Öö, mä taisin olla vielä silloinkin tuolla tota Weisswart-pisteellä. Mä aina menin no. vaan sinne, jos mulla ei ollut mitään tekemistä. <laughs> Okei. Okay. Siis me mentiin tosiaan Reiskan kanssa kuuntelemaan Johannes Gorin myllynimen, eli at New Twitterissä ja valteri Tony Strön Strönsholm at Tounis kahdella S-llä Twitterissä taustataideanimessa luentoa, jossa käsitellään semmoista aika usein unohdettua asiaa, joka on animen taustataide. Kyllä se oli tosi mielenkiintoista kuulla just, että miten taustataide vaikuttaa animen animeen esimerkiksi sillä, että miten se niin luo tunnelmaa ja sitten että miten, sillä voi niin kuin, miten paljon sillä pystyy kertomaan asioita. Et siellä, ja no esimerkitkin oli sellaisia osa se asia ainakin, mitä osas hyvin arvoittaa, että mitä luennossa oli. Kuten esimerkiksi p, p teoksia, kuten no, Nakino Asukara. Oli aika. Oli se nyt vissiin muutaman kerran ainakin sen luennon aikana. Ja sitten tota, mistä tykkäsin kovasti, oli sitten noin kunihiko ikuharan teokset, jotka, joissa esimerkiksi just taustataiteessa on tosi paljon symboliikkaa ja tollaista, mikä on ollut yksi. Niistä asioista, minkä takia olen tykännyt hänen animeistaan tosi paljon. Tota noin, niin mä olin katsottu hirveän tyytyväinen. Esimerkiksi mä menin luennolle sen takia, koska mä olin ihan varma, että shinkain työt... Öö, shinkain työt tota noin, niin äh, mainitaan siellä, koska se on kuulossa semmoista fotorealistisesta ää, niin, taustataiteesta, jota se tekee, josta mä dikkaan ihan sikana. Mutta tota niin, muutenkin se oli yleisesti se oli ihan hauska, hauska nähdä kuulla studioiden nimiä, ketkä on sen takana että ne ei ole aina esimerkiksi PA on luotto studioa ja kaikkea tämmöistä, ketkä niitä tekee ne, ne aika nopeasti uppoo sinne, ei, harvemmin missä on merkattu meitä malin kattoon niin ei sieltä löydy erikseen, että mikä studio on tehnyt taustataiteet siihen että se on hauska nähdä että oikeasti joutuu näke on nähty vaivaa varsinkin siellä luentoa, että lähdetään kaivamaan se tieto jostain jo, se ei varmasti ole helppoa, vaan se vaatii se hyvin todennäköisen japanin kielen taidon. Mikä on niinku taas kiva meidän puolesta, ketkä emme sitä osaa lukea. Niin, tota noin, niin hirveän kiva, että joku tulee pitämään tuommoisen luennon, missä se on sen lukenut sen kiakurakielen ja tulee kertomaan, mitä siellä luki. Niin, Joo. Tietysti, miksi olisi ollut vähän hieman parannettavaa, niin oli tietysti se, että se luento niin päin hieman junnahti paikalleen ko yhdessä kohtaa siinä, että yhdestä aiheesta oli ihan liian paljon esimerkkejä. Joo, sitä me tota, no, niin puhuttiinkin sen jälkeen, just, että olisi voinut ehkä niin kuin, niitä jälkimmäisiä aineita, aiheita voinnut enemmän. Ää, niin tuoda esille ottaa niihin enemmän esimerkkejä, Tois olisi voinut niitä huonoja esimerkkejä ottaa enemmän. Niitä oli muutama siellä, mutta niitä olisi voinut olla ehkä enemmän siellä, koska kuten Twitterissä joku kommentoi, en muista, että tulee sokeeksi hyvälle taustataiteelle, kun ei ole mitään muuta kuin hyvää. <laughs> se, oli, se oli sellainen, mitä, mikä olisi ollut, niin ihan kiva, että sitä olisi ollut enemmän mutta tosiaan sitä yhden tyyppistä, mitä se oli nyt niin just tätä, tätä, tätä, tätä sitä tunnelman luontia ja tällaista näitten esimerkkejä. Semmosia oli ehkä vähän turhan paljon sitten loppupäässä muista aiheista. Oli mu ihan muutamat kuvat ja mentiin tosi nopeasti, niin ehkä olisi parempi, ollut parempi jakaa toisi, mutta muuten hirveän kiva Kyllä. Kyllä. Joo. Niin toimme suunnattiin syömään sen jälkeen, ja tällä kertaa päätettiin, että ei mennä siihen hemmetin kotipizzaan, jossa halutaan minä päätimään mä Mutta ei sitä nyt oikein tullut yhtään, mitä mentiin random pilaan, mutta kebab oli ihan hyvä. Itse kävin siinä tuolla <loppa> Desun omassa, mikä tämä paikka nyt oli lastossa syömässä, koska Si, edut. Eikö me käyty siellä viime vuonna? Ei, katso käy... niin, no, Frostis, niin jostis, Frostissa käyti. Frostissa käyti. Siellä on hyvä safkaa, jos halu. Siellä halut... oli tälläkin kertaa ihan tosi hyvä safkaa. Ihan tosi syöty ihan kunnon lautasellinenkin. Joo, suosi, suosittelen. Sieh, siellä on aina ollut kyllä hyvä safka. 5/5. Ehkä ihan 5/5, <viisi> <laughs> mutta kuitenkin. Tota, noin, niin, sitten mä me mentiin kuuntelemaan tota ää, niin, Tietysti hei, mikä Asia sanomaan. olisi varmaan haluttu ottaa esille juuri tässä ruokailun yhteessä, kun tulittiin ruokailusta pois ja lähetettiin nettiin parkkipaikkaan. <tos> Joo, niin. <tos> tota, noin, niin. Tähän voi niin kuin just yleisesti sanoa sen taas, että tämä ihan täysin on järjestäjien sy syytä, mutta mä siltikin vähän osataan sormea sinne, koska mulla on semmoinen muistikuva. Mä voin muistaa ihan täysin väärin, että joskus sitä on sitä parkkeeraamista vähän valvottu, ja nyt kun sitä ei valvottu, niin tulee semmoisia hienoja tapauksia, kun me katsoo, miten ihmiset on parkkeerattu. Että yhtäkkiä, kun katot toiseen päähän niin parkkipaikkoja, niin kapenee ei jännästi sinne toiseen päähän. Et yhtäkkiä se on metritilaa yrittää peruttaa autoa pois. Ja sitten on vedetty ihan niinku, to, ö, niinku, kulkuväyliin umpeen sieltä. Että sitten sä joudut ajaa, niinku, kun ajat toiseen päähän, niin sit sä kääntää auton siellä ahtaas nurkassa ja ajaa takaisin, että sä et pääse ajaa ympäri ollenkaan. Niin se on ihan kiva, jos jatkossa... Niinku, Laitettaisiin vaikka se yksi heppu seisomaan sinne aina niin kuin päivän alkuun edes. Että ne ekat autot menee semmoin hyvin, niin sitten jos joku idiotti nyt parkkeeraa idiotisti sinne, niin sinne ei sille ei maha mitään. Mutta mä varmaan ehkä kirjoitan siitä vielä jotain kommenttia. Mulla on kuvaakin. yksi kuvaakin tuolla, minkä mä lisään asiaan. Mm -hmm. Vähän meni hermot, rejä, sanottuna. Kyllä. Joo, sen epämääräisen temppuilun takia siellä parkkipaikalla me tosiaan myöhästyttiin Heidi huutuhut Päivisen Sage Kissi aatelinen luennot vähän mikä vähän tympi, koska se loppuosa luennosta oli hirveän hyvä. Ja niin kuin Huutin on yleensä ollut, ollutkin ja sitten Kissin teoksiin muutaman katto, äh, kattoneena niin se oli ihan hauska, hauska nähdä tota noin niin kuulla juttua siitä, valitettavaa oli se, että pitää katsoa YouTubesta nyt sitten tota noin, loput. loput siitä myöhemmin. Joo. Eipä siihen oikeastaan mitään Joo. lisättävää ainakaan itselläni ole, että tosi hyvä luento oli, ja tietysti pitää nyt katsoa Rehamatora ihan vaan sen takia, kun siinä luennolla näytettiin hieno kohtaa siitä Hut, hut. <laughs> oi, oi, oi. <laughs> ihan ja ra random jakso. Siinä on muutenkin... Sun kannattaisi se Angel Beach katsoa. Siinä on yksi jakso, mikä on täysin viittaus siihen. Niinku kuin täysin komediaan otettu suoraan Angel Beach. Oli ihan tälle tälleenä Maidan fanina. Kiin fanina. Her pieni herkku mm. siellä välissä. Kyllä. Sitten tota noin niin... Joo. Sitten... Toi Jefra kävi tuolla pa, niin, pakoon piirrettyä maailman Escopista ja animaharrastuskeskustelun piirissä höppisemässä siitä, Kyllä. kuinka kamala Kävin. maailma on. <laughs> Joo, siis siinähän olikin se, että niin, siinä käytiin silleen läpi, että miten niinku. Niin totta tämä anime harrastaminen nähdään niinku muodossa, että esimerkiksi miten niinku pitkän putken jälkeen, että millaiset tunteet sulla on, tai jotakin ton tyyppistä, että Että miten niinku vanhetessa on että ei ole enää aikaa katsoa animea tai jotain tollasta. Se oli ihan tommonen että okei, miten niinku mä niinku kehit, miten se on näkynyt niinku taso tasolta, että okei, silloin kun me ollaan aloitettu ja sitten kun me ollaan nyt tässä. Semmonen niinku. Joo, kyllä. Se tota, ei ole aikaa katsoa animea, se on kyllä välillä ihan totta. Teen mäkin lähden viikoksi nyt taas, totana, niin mä kyllä otan pädin mukaan, jos mä sain jonkun kummallisen 2G-verkon, että mä voin odottaa 20 minuuttia, että mun video bufferoi, niin mä voin ottaa kattoihin jakson siellä joskus. Silloin. Se tota, sosiaalisen elämän, kun hylkään, niin on aina aika mutta <täntöä> siis, kun mut siis siinä oli, taasettiin mainitakin justi tästä että, niin, että sosiaalista elämää ei kannata kuitenkaan hylätä, että yrittää vaikka yhdistää sen, jos pystyy, niin. Se on kaikista järkevin vaihtoehto. on että se on järkevin. Miten, miten me voitaisiin itsemään myös pelastaa siltä? Ja huvittavaa oli myös se, että siellä oli tämmöinen henkilö, joka oli ihan perheen isä, joka niin, tuli, puhui kanssa asiasta, että niin... Nyt kun alkaen, tuo lapsi tullut sun muuta, niin hän yrittää sitten niin tietyssä vaiheessa yrittää alkaa häntiä käännyttämään. Että... <klippi> Safi, hyvää, niin m... anime, Puhuttiin myös niistä tiettyjen ihmisten vaiheestakin että alettiin huutama huuettiin siitäkin vähän yhtään, että ei alkaa ottaa päähän. <klippi> <klippi> Joo, se on semmoinen tytöt tykkää poistaa. Pojat tykkää poista. <laughs> <laughs> tota no niin. öö. Sitten me oltiin tosiaan samaan aikaan Reiskan kanssa Myylohen anime äänen murroksessa luennolla. Kyllä. Ja siellä käytiin justiin tosi paljon öö, eri aikakautta. Niin käytiin aikajärjestyksessä näyttelyä läpi justiin. Että millaista se ääninäyttelijän työ oli siihen aikaan. Ja sitten justin puhuttiin siitä, että miten se niinku on lähtenyt kehittymään vielä eteenpäin sitten vuosien my myöhemmin. Ja sitten aina kun oli käyty aihealoja läpi, niin oli sitten hienoa, kans, että oli niinku erilaisia ääninäytteitä justin eri sarjoistakin. Vielä. Ja sitten justin, mitä loppupuolella käytiin, niin sitten kun oli justin kaksi sarjaa, jotka on niin jatkunut sen niin kauan kuin anime on ollut olemassa. Eli se on alkanut joskus jo 60-luvulla ja sitten sen jo nyt 2010-luvullakin on tullut anime. Kuten nyt esimerkiksi, oliko nyt Cyborg 009 ja sitten se mikä se toinen oli. Öö, se oli japaninkielinen nimi, mä en nyt. Mikä ihme se oli? Öö. Ootas ihan ihan ihan ihan ihan sekunti. Tossa kuvas lukee nipponiksi. Mantu fucking. Joo, en, en nytten muista yhtään. Yhtään. Yhtään sen. En sitä nimeä, mutta tota no, niin tosiaan mäkin tykkäsin siitä, että olisi ne ääninäytteet eri aikakaudilta. Sitten käsiteltiin semmoinen, että millä tavalla se ääni on muuttunut, että minkälainen suosin, mitkä äänet on kadonnut ja miksi, miksi tietyt asiat on ollut tietynlaisiin tiettyä aikakausin. Esimerkiksi just sitä, kuinka ennen ollaan tehty sellainen, että ollaan täysin animoitu kaikki, jonka jälkeen sitten on täytynyt vaan... Yrittää saada se laini mahtumaan siihen aikaan, minkä ne animaattorit on laittanut sille hahmolle puhua sen, joka ei ole varmaan hirveän helppoa. Ja Kyllä. sen takia oli hirveän nopeasti puhuttua tekstiä, ja sitten tuli vissiin vähän tapa, ja se jatkui jonnekin 70 luvulle ja ollut peräti 80-luvulla ei vissiin enää ollut sellaista niinkään mm. paljon. Minusta se alkoi vaihtumaan siinä 80-luvun kohdalla, saa joo, joo, joo, en nyt muista ihan tarkalleen. Se oli tosi hyvä informaatio luento, sitten käynyt siellä, kattokaa YouTubesta, sitten ollut konissa, kattokaa YouTubesta, se oli hyvä, hyvä luento. Kyllä. Tosiaan... Kuten Lohen, kuten lohen siskoksten luennoista voisi niin kuin näin, öö, pelkästään jo nimen perusteella... Arvata, että tulee olemaan laadukas luento. Kyllä. <tos> Sitten me käytiin tuota... Satsika Guan eissa, joka oli lyhkäinen, ja siihen oli valittu kysymykset etukäteen. Hmm. Niin se tota noin, niin... Se oli ihan hyvä, siellä oli ihan hyviä kysymyksiä, mutta siellä taisi olla vielä edelleenkin muutama semmonen niin kuin... Että... Mitä tykkäsit? Äh, niin kuin, esimerkiksi mikä oli sun lempihahmo tässä sarjassa? Mikä on mun mielestä edelleenkin vähän semmonen mm. niin, Ja näin kysymys ja... Joo. Voisit kysyä vaikka mitä sä tykkäsit hahmo, tästä hahmosta mm. tai mitä sä olit sen roolisuorituksessa sitä mieltä, vai ihan tällästä niin tällaista. Tällaista olisi voinut kysyä mun mielestä. Mutta se, että mikä oli sun lempihahmo, oli vähän semmoinen, että no niin, tämänkin olisi mun mielestä semmoinen kysymys, mikä voisi vastata joko kyllä tai ei tai yhdellä sanalla, niin ei ole hirveän hyvä tommoseen. Mutta se voi olla että on laitettu sen takia, että siellä on ollut semmoisia kysymyksiä, mitä, jos kaikki olisi tällaisia, mihin tulee vähän pidempi vastaus, niin sitten ei kerättäisi käydä niin monta kysymystä. Kyllä. Se oli oikein, niin kysymykset oli ihan hyviä, hieman parempia kuin silloin Urabutsin qa mutta en nyt sanoisi niin ihan loistava niin kuin joku sanoi Twitterissä. Joo. Parempikin voisi olla, mutta en tiedä, onko se kysyjien, mm. ni niin, tota, kysymysten keksijöiden viikaa no. viika sitten. Tiet, tietysti mikä olisi ollut tosi hauska kuulla, miten nyt ei valitettavasti päästy kysymään itse niin tapahtumasta järjestäjäpuolelta, puolelta, kun ei harmikseen ollut Ai, tota, esim. niin aikaa, niin olisi ollut hauskaa kysyä, että tuliko niitä kysymyksiä kuitenkaan. Niin, niin paljon. tosi paljon. Niin se olisi ollut kyllä tosi kiva tietää, kun niillä oli boksi vielä siellä sitten olisi alun perin pitänyt saada niin kysyä Twitterin kautta, mutta se taisi tulla tuolta ääninäyttelijän managerointipuolelta tai täältä, niin että ei, ei, ei, ei, ei näin tai jotain sinne päin että ei käynykään sitten tämä järjestely vieralle. Kyllä. se mikä ja... tietää se, mikä tietysti kans ohjelmista jäi mieleen, oli kans se, että kuinka, tos, kuinka vähän siellä oikeesti oli porukkaa katsomassa. Joo, me päästään hmm. tästä hyvin siihen aiheeseen, että no viime Frostissa oli urobutsi joo, kyllä se nyt vetää hirveästi väkeä, mutta mun mielestä kuitenkin, niin kuin mistä mä mainitsin monta kertaa, mä laitan Twitterissäkin, että hävetkää, sali on yksi neljäsosa täynnä katot ovesta ulos, metsä, metsähalli on ihan täynnä. Niin, te tuutte tapahtumaan, jonne tulee Japanista saakka kunniaa vieras kertomaan teille ammatista, joka liittyy siihen asiaan, minkä takia te olette siinä tapahtumassa. Mutta te ette mene kuuntelemaan sitä, mitä se haluaa kertoa teille. Niin, se on mun mielestä aika niinku hemmetin loukkaavaa niin sitä vierasta kohtaan, että te ette oikeasti menetä mitään siinä, te me saatte ehkä niin nauttiakin siitä ja saada oppia jotain mielenkiintoista, kun me ette oikeasti istua tunniksi, ja yhdeksi tunniksi ja sen jälkeen puoleksi tunniksi sinne, se, niin kuin kuuntelemaan ne Se on mun mielestä niin kuin aika tär tärkeää, ja mä pääsen tästä siihen huhuun, että kesän desustakin on ehkä tulossa K-18, josta me voidaan lopussa puhua. Kyllä. Se rimmas. Joo, ja meidän on pakko kyllä mainita tossa tämän kivaneen aikana, kävi myös pieni tekninen moka tota, niin, niin, niin, näin laitteiston puolesta. Meidän, minun ah niin ihana Zoom QA, Q2 päätti, niin oliko siinä 12 minuutin kohdalla, että mitä jos kävesi vähän jäätymässä siinä? Niin kyllä. Sille ei mahon mitään teknisiä vikoja tulee, Mutta. <tototan> niin, <totan> Sitten. Joo, seuraavaksi noin, niin olisi vuorossa Konin K-18 luentoja. Kyllä. Me Meillä me oli sinänsä hyvä, että me oltiin jätte siinä kohtaa sillä lailla, että me molemmat, siinä oli molemmissa K-18 luennoissa, oli joku meistä. <totan> noin, Kyllä. Vaikka, tota, päätin, kuit, päätin kuitenkin lähteä futari etsilu ennellä angen sijasta, vaikka empiriokin tuli vielä koniissa vastaan. <laughs> sano, että luki jaa. mun arvostelun. Mm, Katsoako vihaisesti? <laughs> no eipä oikeastaan. Kyllä sano, vai, sano vaan, että, että minä kuulemma vihaan sitä. Mä <tä> <tä> <tä> <tä> <tä> <Ja, tä> yritin pelastaa nahkani hienosti sillä, että sanoin kuitenkin, että oli hieno kossi. <tä> se tunne, kun Embryo istuu vieressäsi, kun olet sinä luennolla. <tä> ja, ja. Tosiaan se vissiin oli paneeli. No paneeli, luento... <tä> ja, <tä> <tä> <tä> <tä> Mut kuitenkin siis elikkä oli vain 1K18-luento. Koska <tä> oli kaksi? Kaksi, tota noin, niin... niin... no, K-18-ohjelmaa no, kuitenkin. Niin. Kolme mm -hmm. oli K-18-ohjelmaa. Siellä, äh, siellä oli sitä, kun pojat tykkää pojista, juttua aikaisemmin. PL-tarina generaattori. Siellä oli varmaan tyyppejä, jotka tykkää sitä, että pojat tykkää pojista. Aivan. <laughs> ja, tota noin, niin tosiaan... Oliko Jefreillä vielä jotain luentoon? Ö... Tuon Cross lyhyesti ytimekkäistä, sillä käytiin vaan läpi, että just sitä, niin sen tuotantoarvoista sun muista, että sehän on, että just vaan sattunut silleen, että tällä Cross Angelin aikahan oli, että siinä oli muutamia muitakin äh, teoksia samalla firmalla, eli Sunrisella oli muitakin animeita samaan aikaan menossa, niin varmaan Cross Angelin se, että sillä on otettu ne huonoin, sillä on annettu se huonoin. Osa siitä studiosta tekemästä sarjaa. Että sen takia olisi mahdollisesti huono. <tuk> <tuk> <tuk> no ehkä ne on vain todennut, että jos kässärissä on näin pahasti vikaa, niin eipä tätä nyt voi hirveän tosissa ottaa. Kai se on jonkin sortin <tuk> hienoa <tuk> ja, siinä, ja siinä annettiin myös sekin, ja niin, niin tuo tämmöinen poskena kysymys, että olisiko se sitten se, että olisiko crossangin ollut loppujen lopuksi. Tota, Mekha-sarja vai oliko se sitten vaan tämmönen miehille suunnattu tota, fanservice-sarja? Mm. Reiskan puheesta Mies... päätellen, tota, no, niin, jos on tämmönen misokyniä ja niin. No, Minusta eh... että... hmm. on ainut asia, mihin se o, tota, toi oikeesti kelpaisi, oli vaan se, että joku tota, haluaisi tota, huvikseen Forte Lolsvaa triggeröidä ja sit sen jälkeen valittaa siitä, kun ne valittaa siitä, niin Ei se mielestä kelpaa mihinkään muuhun, se on ihan roskasarja Mut Tietysti, no, mitä me nyt se puolustuu Antaisi, mitä me voin sanoa Cross puolustukseksi On se, että sit katsoja se ei tullut tylsää Mutta <täly> <Että>, <täly> <täly> <täly> <täly> Mut tosiaan me oltiin siihen samaan aikaan Futari Echi Mangasutraa noilla manga sutraa aloittelijalle, kun Violetta Marin se oli varsin mukava luento, ja, ja vaikka jälkeosuus menikin perversioista keskustelmiseksi, mutta se oli ihan kiva. <tos> <tos> niin, en mä voi sanoa siihen mitään muuta kuin, että tota niin heräsi kyllä, mä oon sen alkuperäisen ovan joskus aikanaan katsonut. Niin heräsi kyllä semmoinen <tos> että pitäisi varmaan tutustua siihen mangaankin, kun se vaikutti ihan hauskalta, hauskalta teo, teokselta. Kyllä. Ja sit se on vielä jännä, että se, se, se on vähän niin melkein hentaisarja, joka on jatkunut lähes yhtä kauan kuin noin kolme suurtakin. <lipäätä> kyllä, kyllä se tota noin niin... no, borderline hentai... <lipäätä> se tota... Yeah, se on vaan ollut sen verran suosittu, että jos ei se rikos sitä rajaa koskaan niin sanotusti, niin... Sit, sit, ei tule kos koskaan semmoista ei-hyväksyttävää materiaalia, niin sanotusti. Tota, Mutta se oli luennonpitäjä, oli hauskaa ja asiantunteva ja kaikkea muuta. Se oli varsin viihdyttävä ihminen. <tos> <tos> <tos> Mutta se oli, se oli kiva luo, että mulla oli ihan hauskaa siellä. Se oli mukava, tota noin, niin mukava päätös tuolle me, meidän mun Reiskan osalta tolle <tos> Ja minä jatkoin siitä heti Cross angel Tähän tota... Ää, niin, niin, niin sanoa Tavallaan kokeilemaan, kokeilemaan, että kuinka hyvin mu tietää animesta Tai ainakin ä, Tiettyjä asioita, niin mm, yksi kolmas osa Tuli tota pisteitä täyteen Siitä vähän päälle 90 mitä siinä oli kokonaisuudessaan pisteitä Tunsin itseni No, sanotaan näin, että tunsin itse niin vaan, että no, kokemus se on sekin. Hmm. Sulle tarpeeksi isot palkit. <tos> <tos> ja to, no niin, mun mielestä vähän, en mä tiedä, ihmiset tykkää kiva, että ne pitää sitä, mutta mun mielestä on aineelleenkin vähän semmoinen, että no, mä nyt tulin tänne kuniin, että kun te ette uskonnoit mun palkki ei kuitenkaan, niin mä tulin näyttää, että mä tiedän animista kuten kaikki muut. Tällainen, mm. <laughs> tällainen tapahtuma, se vähän mun mielestä, mun mielestä mä oon, ehkä mä oon vähän elitistinen eliitistejä elitistejä <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Mutta se on hyvä, että se on olemassa niitä varten, ketkä tykkää siitä. Kyllä. Ja se on mukava kokeilu, kokeilu ja muutenkin sen saa samalla vähän... Mahdollisia hauskoja juttuja, mitä sä voisit spotata jostain animesta? Ja aa toi oli tuossa animevisossa, tuo oli tuossa animevisossa. Joo, kyllä. No, kyllä. Kyllä. Tajuaa, aina kun tulee fiksummaksi ja palkit kasvaa. Kyllä. kyllä. Olen viidenkymmenen päivän päästä siitä, että tota, sadan päivän ihmiset ottavat minut ehkä tosissaan. Sitten kun mulla menee 200 rikki, niin mä en 10 en. päivän päästä siitä, että mulla menee 200 rikki. Herranjumala. Mut joo, tota noin, niin sit me mentiin nukkuun. Kyllä. Kyllä. Me käytiin äh, pelailemasta tota, äh, niin... Mm, Munchinia. Munchinia tuolla. Pa, äh, niin, Laastun parvelaan. Sitten tota, venailtiin sitä, että Jefre pääsee sen animevisailuista lähtemään, niin suunnattiin sen jälkeen kohti sänkyä. Kyllä. Päät päätettiin tällä kertaa jopa tota nukkuakin yö, että pärjättiin sitten mm. seuraavana päivänä. Ja sitten seuraavana aamuna. <laughs> Tosiaan me tuu... Eikö niin? Niin. Eikö mene? Ja niin! Seuraavana aamuna ja. Niin se <laughs> Me tultiin aika aikaisin Joo, me taidettiin olla jo öö, yhdeksän maissa varmaan Tätä paikan päällä me sitten, Mitä me pyörittiin siinä, juteltiin parin tutun kanssa Ja Jefre hävisi jonnekin ja... Sitten me Aina. Tylsää. weisvart niin. Ei me olla noin tyylisiä jumalauta. Siis meinaan, mä, ja. Sanotaan näin, että mie, mie, sik, niinku, lyhensin sen lauseen sillä tavalla, mitä mä sanoin aiemmin, että jos minulla oli sellaista, niinku tila, sellainen tilanne, että mä en ehtinyt, tai, että mä tiesin, että okei, mulla työvuoro alkaa kymmenä, että mä, menen, niinku, tota, että mä olin valmiina sillä pisteellä, ja siellä oli Pelaatiin siellä sitten pari kierrosta. Kyllä. Ja, ja. Tota noin, niin tosiaan, sit me mentiin jututtamaan Misavaa siinä. Siinä Aha. kymmenen maissa. Joo, joten meillä jäi käytännössä noin aamupäivän luennot sitten väliin. Kyllä. Jonka jälkeen me käytiin pelaamassa mahjongi. Joo, se Joo. oli hauska kokemus silleen, vaikka no periaatteessa itse istuin hiljaa enkä kysynyt mitään neuvoa pelasin vaan. Ja sit tota ihmiset ihmetteli, että mitä he niin muu veivien oikein tein. <laughs> Kyllä, mm -hmm. näin, niin mä, mä edelleenkin mä vaan myönnän sen, että mä haluan pelaa sitä peliä sen takia, koska ne palikat on niin kivoi. <laughs> mä, mä silloin tota, jukikonissa aikaan kerran kokeilin ja nyt mä ajattelin, että hei, nyt mulla on puolitoista tuntia aikaa. Nyt mä haluun mennä pelaamaan Mahjongiin. Nyt mulla on aikaa, mä menin pelaamaan <tos> niin Sitten me mentiin Reiskan kanssa mm. pelailemaan, harjoittelemaan Mahjongin pelaasta. Ja se on kyllä ihan ha hauskaa. Siinä on paljon, paljon sääntöjä, mutta se alkaa pikkuhiljaa sisäistämään. Et kyllä mä aion seuraavassa konissa, missä ne on käymässä. Jos multa löytyy se luppuaika, niin menin ihmeessä reenaamaan lisää. Se on ihan ha mm, vaikuttaa mm. hauskalta peliltä. Suositellaan. On. Hyvä peli. Joo, kyllä. Pitää itsekin, jos, jos Weisswarts hetkestä pääsen pois, niin hetkisiksi aikaa, niin voisi kyllä itsekin kokeilla mahjongia, kiinnostaa ja mm. Muista muuten mieleen tässä ennen kuin käydään A&P-kisaa läpi, niin tietysti, mikä me unohdettiin kokonaan tässä aikaisemmin, niin oli tietysti, että me ei käyty... Esimerkiksi sitä kirpistä ollenkaan vielä. Joo, mä ajattelin, että se sitten loppu, mutta to, voidaan mä nyt puhua siitä nopeasti. Mm, voidaan mä mm. siitä nopeasti, tietysti. Se, vaikka se nyt hieman, joo, sinällään ei omasta mielestäni ollut mikenkään huono sille järjestely, että siinä olisi se pöytä. Mutta tai en tiedä, eh ehkä. Mikä omasta mielestäni voisi harkita sellaista, niin kuin oli esimerkiksi Dragonissa, että siellä on, menee vaan se pitkä jono sinne kassalle, ja sitten siinä kun jonottaa samalla, niin voi katsoa niitä tuotteita. Koska tota, etenkin nyt tässä konissa, niin tota, ärsytti tosi paljon se, että sai tota, puoli tuntia odottaa, että pääsen minuutiksi katsomaan sen Dogeens laatinkon. Ihan vaan sen takia, kun tota, eessä olijat vaan tota, jää ihmettelemään siinä ja sitten puhumaan siitä, että ostaako ne sen tuotteen vai eikö osta. Ja sitten siinä tekisi mieli vaan sanoa, että päättäkää ja painukaa nyt äh. pois siitä, että pääsen katsomaan. Siinä vaan tuhlaatu omaa aikaa kovasti. Mm, joo, ei se on niinku mun mielestä... Siinä pitäisi kuitenkin ajatella sitä, että sun takana on vaikka kolme ihmistä, jotka odottaa, että ne pääsee siihen. Ja se ne on siinä, siinä kohdalla suurin osa sen takia, että ne haluaa siitä kohdalta katsoa jotain. Ja sitten vielä kun se, se, että tota noin, niin, katsotaan, niin kuin, mennään yrittää kurkkiin, sen takia ihmiset meni sitten niin sellaa, että se meni että ihan täysin toiseen kohtaan ja kurkotella sinne puolipöytään toiseen suuntaan, kun et sä siihen yhteen kohtaan, kun näprää sinne jotain ja ihmettelee asioita. Niin. niin. Se on, niin kuin, äh, siihen olisi joku muu vaihtoehto, ehkä parempi, mä en tiedä se että rakonin jutusta tulee vähän semmoinen olo, että sit taas siinä menee automaattisesti aikaa mutta mm. jos siinä aina pakko liikkua eteenpäin kun seuraava menee jonosta niin sitähän se toimii tavallaan, mutta se on ehkä vähän luotaan työntävä järjestely, mutta jotain siihen pitäisi niin kuin, tehdä ohjeistusta tai jotain, mutta se on niinku semmoiselle mm -hmm. ihmiselle, ketkä oikeasti ö, osaa mennä katsomaan sinne ja ö, tie, niinku tavallaan heti kun näkee jotain, niin tietää, haluuko se vai ei, niin se on tota, noi, niinku hirveän hankala, hankala niin odotella puolta tuntia siinä, kun siinä on aina väkeä. vähän epämukavaa. Kyllä. Mutta tosiaan no. ö, niin aamuväkisa. Joo. Tota Mm, CL oli taas vaihteeksi omasta mielestäni tosi hyviä videoitakin. Ää, kilpailijoita oli, tai niinku kilpailevia videoita oli tällä kertaa aika reilusti. Että sellain no. noin kolmisenkymmentä kappaletta. Mikä tietysti, ää, se mikä omasta mielestäni AMB-kisassa oli tosi surullista, oli kuitenkin se, että siitä jäi sellainen tota, maku, että niitä, va että niitä animeita joita käytettiin AMP:n tekemisessä, oli vähemmän kuin tota itse videoita, mikä on mielestäni tosi tylsää. Sillä, Surullista. että. Tota, sillä, että joku. Esimerkki, no, pakko sen sanoa se Free-esimerkki. Se oli vissiin yli kymmenessä videossa, ja samoi kohtauksia oli käytetty. Ei, biisi oli vaan eri, ja se oli vaan tosi tylsää. Ja kun ne sen takia, koska niitä oli paljon, ne ei ollut edes kovin mieleenpainovia sen takia. Että se olisi oikeasti. Äh, sen... Mm. Sieltä tuli justi Twitteristä esimerkiksi, se sanoi, sano että eikö nyt AMV-tekijät saisi tota, tehdä niistä videoista, mitä ne itse, tai niistä animeista, mistä ne haluaa. Mutta joo, vois... Äh, kuvitelkaa vaikka esimerkiksi sellainen kokkauskilpailu, missä on tota, 30 kilpailijaa ja niistä 20 tekee lasangea. Ja oot sit siellä tuomaroimassa, niin öö, eikä siin tulis vähän sellainen niin kun, tyrkky jo siinä jo varmaan viiden ekan kohdalla jo siihen lasangeen. Se tota, Mä oon tosiaan ihan samaa mieltä ja moni varmaan, niin keitti vaan tykkää niin sen takia te sanotte näin. mutta siis mä voin sanoa tähän suoraan, vaikka se olisi 30 videoa niin kyllä se alkaisi niinku ja <laughs> <vähentyy, laughs> vähän tympimään. tympimään. mutta siis mun mielestä siinä pitäisi olla joku rajoite että kuinka paljon sinne otetaan saman sarjan, vaikka olisi kuinka hyvin tehty. Ja mä oon ihan nä nähdä siitä, että siellä ei ollut ihan hirveästi, niin kuin mitä näkyy Frostissa, että oli samoja tekijöitä, niin kuin sellainen, että meillä on 20 jotain videoa, ja nämä nä on tehnyt kuusi tyyppiä. <laughs> niin kuin, niin se on mun ihan hirveä tilanne. Niin, tota noin, niin, mutta siis tosiaan se, että oikeasti vähän katsoo, että kun ottaa, niin... Et, niin kuin, Äh, vaikka olisi kuinka hyvin no siis se on vähän, vähän hankala aihe, jos on tosi hyvin tehty AMV, mutta se, että niin kuin, sitten tekee kategoria frille, <laughs> paras free AMV, mutta siis se niin kuin, jotenkin vaan menee hirveän tylsäksi sille katsojalle ja sitten tota noin niin muutenkin se tavallaan ei tuossa niinku mielenkiinto lakkaa siihen AMV:hen, kun se läsähtää kymmenettä kertaa se sama anime pyörimään. samaa taas sama kohtaus, sama kohtaus, sama kohtaus, samaa kohtaus, samaa kohtaus. Niin, niinku, on... niin, unohdin, sama kohtaus. Niin se on niinku. Ai niin, ja sama kohtaus. Se on aika hemmetin tylsää. Uh -huh. Ja mä niinku siis siellä oli hirveän hyviä, hirveän hyvä laatus ja niin AMV:tä. Niin kuin, että oli hyvin editoitu, mutta sitten taas niinku vaan se, että. Niin. Jos ättäkön taitan on suosittu, niin kannattaakohan sitä noita oikeasti lähteä kaikkeen tekemään esimerkiksi ättäkön taitanista MVT. Kun Free on suosittu, niin sit kaikki tekee friista MVT. Niin se on niinku. Se on mun mielestä mm. niinku vaan vähän. Vähän niinku. niinku ihan hemmetin turhauttava. Mä nyt ränttää ihan saatanan pitkään, mutta. Tietysti, niin. mikä kans jäi mieleen kanssa, niin tietysti on GMV-kategoria. Se on kiva, että se on ö, olemassa, mutta sitten sekin olisi vähän sellainen, että olisi oikeasti hauska nähdä jotain muistakin peleistä tota GMVtä kuin Final Fantasy 13 tai sitten Kingdom Heartsista. Kingdom Hearts ei tällä kertaa ollut ollenkaan, mutta sitten taas ja olisi kyllä joku muu pelisarja kuin Final Fantasy. Kiva nähdä tota, niin GMV-videoita. Joo, niitä Final Fantasy GMV, on tuolla netissä varmaan 2,7 miljardia, ja niistä on 2 miljardia desu koneista Ei, kun... <tos> <tos> <tos> Ei <tos> siis <tos> niinku... En mä tiedä milloin mä oon viime. Mm, Oisiko ollut viime kesän ds oli mutta sekin oli suurimmaksi osaksi taas tota, noin, niin Final Fantasy 13. Mm. Oisko ollut opärti tälle. Mutta. Mm. Se on tylsää. Se pitää olla japanilaisesta lehteessä suurin osa. Niin, niin. Niin se pitää olla. Kyllä se, mm. on, se on ihan oikein. En halua katsoa mitään <tos> <tos> otta, Mun puolesta ottaisi pois koko Poissa, että se on <laughs> se on mun mielipide, ei mua kiinnosta katsoa mitään niin kuin. Ei mua kiinnostanut. Se kiinnostanut Ei mutta siis oikeesti rehellisesti Jos jossain Final Fantasissa on vaikka 20 katsii niin Ja sitten tota noin, niin, on kolme niitä peliä, missä on samat hahmot Ja se rupeat ot ottaa ö, niin, Muutamasta kutskenestä Niin alkaa vähän näkyä myös samaa Samaa aika paljon. Mutta tosiaan ei räntätä tästä enää yhtään pidempää. Me pitää käsitellä Jao. vielä yksi pieni luonto. Sa mm, pieni sana siitä vaan, että muistakaa sitä, että äh, soosia riittää, että anime tulee kuitenkin hyvin, hyvin monta vuodessa. Se on sitten reilu kappaletta. Niin, kyllä. Tosiaan, sitten me suunnattiin vähän myöhässä, koska AMV-kiso päättyi. ei oikeastaan me ei menty myöhässä tällä kertaa. Mm oltiin aika ajoissa. Joo, mutta siis niinku sellainen, että oli just aloitettu, koska me lähdettiin heti sillä hetkellä, kun oltiin ilmoitettu voittajat mv kisasta niin lähettiin sitten hitisi, heti siitä tonne äh, Marko Lambdu Gös, eli että äh, Finish Anon Twitterissä, ja ääni, Patrick Natombrio Vaskivuori At in, in Twitterissä. Death Parade, ä, on, ä, Death Parade Elämä on peliä luennolle. Yep. Ja se mm. oli tietystikin, siinä oli tosi paljon, sai hieno juttu, että esimerkiksi mitä ei itse sinällään tullut ajatelleeksi sarjan aikana. Että siinä oli kivaksi te keksitty esimerkiksi, tota, että eri työntekijöillä on noin. Eräänlainen hierarkia si siinä, ja josta me oltiin kyllä ehkä yhden, kahden kohdalla hieman eri mieltä, mutta se oli kiva kuitenkin, että sellainen oli keksitty. Ja sitten tietysti, kun siinä sarjassa oli vielä se joidenkin mielestä tosi jännä se moraalikäsitys, niin sitten oli justiin ö, otettu huomio esimerkiksi teologia. ja sitten käytiin läpi esimerkiksi erinoita uskontojakin. Muita, ja niiden kuolemakäsityksiä. Mikä Joo, oli tosi mielenkiintoista. Ja symboliikka oli myös siinä, tota, noin mikä oli ihan hauskaa, mikä saa, menee ohi sellaiselta, kuka ei tunne, tunne aihetta, niin mikä oli, oli hirveän kiva. Antoi syvyyttä sarjalle lisää, mutta siis tosiaan en ollut just ihan samaa mieltä ehkä sen hierarkian kanssa, tosi vain yhdessä tapauksessa. Mutta se nyt on pieni juttu, mutta se oli muuten tosi hyvin napakkaan pakettiin laitettu luento ja viihdyttävään Nonaan paras tyttö, mutta <laughs> se, se, se oli, ää, niin, siis oli älyttömän hyvä anime ja se ansaitsi kyllä luennoin, se on hienoa, että sitä tehtiin ja, ja se, mä, mä, mä, mä voi mut sanoa, että se oli hyvä luento. Kyllä. Kattokaa, YouTubesta olisi ollut paikalla. Mun pitää tähän väliin sanoa vielä nopeasti, että siellä meni äh, kuuntelemaan biisi, musiikki makrossissa Teemu lahjaisi koho samaan aikaan, mitä mä kovasti, jos äh, niin kovasti ahdistuin siitä, mä pääsen katsoa sitä, koska on, mulla on ollut siitä lähtien, kun mä katoin Macros Frontierin, niin mulla on ollut siitä lähtien niin, se, se, se tota noin, niin, soundtrack, äh, soundtrack mun puhelimessa, ja mä kuuntelen sitä viikoittain edelleen, ja sitten varmaan sitten on kaksi vuotta vissiin, kun mä katoin Frontierin. Niin, totana, niin se on tosiaan ollut kaksi vuotta mun soittari. Mä tykkään hirveästi ja muusta noista, ketä siinä esiintyy. Mun hirveän kivo kippale. kippale, että mun pitää katsoa se YouTubeasti, kun se tulee sinne. Kyllä. Tosiaan. Pitäisikö tää sitten loppu, tota, omistaa silleen, että surkutellaan niitä luentoja, missä ei päästy käymään? Yleisesti, tota, mitä puhutaan vaikka tästä ohjelmatarjonnasta, niin tota, myös kuitenkin löydettiin tosi paljon sieltä mielenkiintoista ohjelmaa, että pystyttiin käyttämään päivät esimerkiksi luennolla käymiseen, vaikka siitä justin oli tosi paljon puhetta esimerkiksi Twitterin puolella, että ei ollut ö, niin hyvä kuin esimerkiksi Frostissa. Siitä voidaan olla montaa mieltä kaiketi. Et, no, Ehkä itsekin olen hieman sinne suuntaan, mutta ei tämä omasta mielestä mitenkään huono ollut kyllä. Joo, ei se mun mielestä siis oli sen verran, että lauantai loppupäivästä mietit, että kun sellaisin Twitteriin, niin tuli semmoinen olo, että Mä oon vähän ylisuorittanut. Toi ekalla luennolla, Mikä tää on kolmas vai neljäs, missä mm -hmm. tuli, vä tuli vähän sellainen olo, mutta ihan sama, en mä nyt jakso istu kökkiin tuollakaan. Että mä mieluummin täällä kuuntelemassa, kun ihmiset kertoo mulle asioita, semmoista asioista, mitkä kiinnostaa mutta En mä tiedä, siis ainakin mulle oli sellainen, ehkä ei ihan sitä määrää, mitä Frostissa oli, kun mun täytyy myöntää, että Frostin tarjonta oli parempi. Mutta ei tää missään nimessä huono ollut, että mun on jos aktiivisesti seuraa nimeä ja katsoa nimeä, niin mun on vaikea löytää sellanen, että niinku löytäis itselleen jotain, mikä kiinnostaa. Kyllä. Kyllä minä ainakin voisin sanoa vielä, että ohjelma päällekkäisyyksen takia niin itse en esimerkiksi päässyt tonne Ikuharaluen ole ollenkaan. Ja missä olisin kyllä ehdottomasti halunnut olla. Me katsoin vielä Utenan sitä varten, että mä Että olisin, sen sitä luentoa varten. Mutta mun pitäisi nyt katsoa sen jälkeenpäin YouTubesta sitten. Joo. Sitä niin... Toi... No ei mitään sit on missä... Ei nyt ollut sellainen mitään normaalia ja ihme ihmeellisempää. Äh, Desucon Frostbitein päivämäärä julkaistiin. Myös. No Päivämäärä niin, niin, öö, on siis tammikuun alussa tällä kertaa toisin kuin helmikuun. Ja, öö, niin, mikä on. No, ei se mulle se nyt on tavallaan ihan, ihan yksi hailee, jos on ja hauska. Me lähdetään reiskan kanssa suoraan Japanin reissusta niin, seuraavaan viikonloppuna Frost, äh, Frostbightiin. <tos> Melkein, oliko se siitä seuraava viikonloppu? Mm, taitaa olla seuraava tai sitten sitä seuraava. Ja no, Joo, mikä se päivämäärä oli? Olisiko ollut 8-10? Mm. Ei se oli 15-17, eikö se ollut? Joo, ei siinä. Aa, meillä on se... noin kaksi no. viikkoa. Joo, Joo. Joo siinä välissä. Niistä on ainakin juttuu vaiva jauhaa pesanteille, ketkä eivät ole käyneet Japanissa. <laughs> Mulla on siis toinen kerta, mutta... Sitten noin, niin. Eipä sinulla ole mitään, takas, äh, äh, oliko se taka, Takashi vai takahassi? Mä en muista. Oomori. Oom, oomori, oomori, oomori. eli siis noin, niin tunnetaan teoksista Durarara, Natsume, Book French, Bakkano, Princess Jellify, Hellgirl, Samurai Flamengo, Hotaru, Hotarubin on Morie ja Gakuen Alice. Eli iso nimi tulossa. Tullut, menkää Desukon Frost päittiin. Herra on tehnyt paljon hyvää animea. Dura Natsume Yuinchoota, eli Natsume Buko Frenchi, voin suositella ihan suoraan. Ja Bakkanoa voin myös suositella ihan suoraan. Ja Hotarubino Morje voi myös su suositella ihan suoraan. Ja itse voin suositella suoraan tota... Niin, niin. Samure Flamencoa. Se oli, tosi, se oli tosi hyvä. Kyllä. Siis Lep. tota... Yleisesti... Hyvä tota, koni. Niin, todella, todella, todella hyvä koni. En mä, siis, niin kuin, mä voisin sanoa, että, että ehkä itselle henkilökohtaisesti ohjelman puolesta jotenkin kaikki tempotus ja kaikki muu on niin melkein parempi kuin viime kesän viime kesän Desuko, niin vaikka siellä oli mulle mieluisampi kunniavieras. Mutta se tota noin, niin älyttömän, älyttömän kiva, kiva koni. Paljon oli taas ö, so, ö, sopivasti ohjelmaa ja... ja tekemistä riitti ehkä liikaakin, <laughs> <laughs> ja, mutta hemmetin hauskaa oli niinku aina Vesussa. Kyllä. Ja, ja... pitäisikö me tässä vaiheessa käväs, kävästä se huhu läpi? Joo, tosiaan oh. siitä vois ihan nopeesti. Sanoa sen, että siis on nyt liikkeellä, että kesän Desukonistakin olisi tulossa K-18. En tiedä, mä en seurannut, mistä se on lähtenyt, kenen suusta. Mutta nyt on mm. siis Desukonin tulevaisuutta käsittelevä tapahtuma tuossa seurauskuusta, jossa kuukauden päässä, jossa varmaan ehkä keskustellaan asiasta, ei tiedä. Mm. Niin ehkä sen jälkeen saatetaan Desultalksin aikoihin, veikkaisin kuulla jotain, muutoksia Kyseis, ää, niin Desukonin tapahtumana ehkä, mutta tosiaan mm. ihan rehellisesti vaan sen tyhjän kunnia vierassalin takia mä kannatan K-18. Anteeksi kaikki käsit, mutta mm. mä oon pahoillani. Ja. Te missä saatte yhden hyvän kunnian valmiiksi, antakaa meille toinen. <laughs> Kyllä. Sitten mikä tietystikin. En tiedä, oliko se sitten esimerkiksi puhuttu, että se olisi ollut hieman ongelma se, että Desun menee tosi nopeasti liput. Mm. Niin, kyllä. Se voi olla mahdollista. No yleensä, oli Frostissa, kun kokeilti sitä, että ehkä saadaan vähän tämmönen hidastus, sille. Mm. Että... Ja, niin. kyllä. Ja tietystikin mm, se, että Pystyykö siinä sitten tulemaan K-18 koneella voitolle, niin sehän kans todist, todistettiin jo silloin Frostista siitä, että tapahtuma kuitenkin myi liput loppuun muutamaa, olisikaan ollut kymmenen minuuttia ennen sitä tapahtuman alkamista. Kyllä. Sitten, no, Kyllä. Niin, en mä voi sanoa mitään muuta kuin sen, että... Bring it on. <laughs> se, tota, mut siis Suomessa on tosi paljon koneja. Nykyään Desukon Frostbite on ainut, missä on ikäraja. Se on tota, noin, niin ihan tervetullut. Ei sinne mm. mitään, te pääsette sinne, sit, kun te täytätte 18 kaikki alaikäiset. Niin <laughs> tällä hetkellä. Ja se tota, noin, niin teillä kesälläkin on yksi ja kaksi. Kaksi, kaksi, kaksi, kaksi ko tai kolme konia. Niin, ka kaksi konia, missä ei ole ikärajaa, Niin, antakaa ne oikeasti meille. <laughs> mutta, siis tota, ei, ei mua haittaa, jos sitä ei muutetakaan, mutta me veikkaan, että se jossain vaiheessa tulevaisuudessa tulee olemaan ajankohtaista. Ja mä toivon, että se tulee olemaan ajankohtaista. Mä sanon näin vaan. Te pikkasette ottekin ihan kivoja, mutta Not in my fucking con. <laughs> oi, ai. Mutta... Eipä tässä... Ei oikeastaan muuta. Muuta kummallisempaa. Hemmetin hauska koni nähdään Frostissa sitten Desun väelle. kuuntelette, Joo. tullaan ehdottomasti sinnekin. Toista mm. mm. Kyllä. Ja voisimme, voimme kyllä vaan sanoa, että ei ole kyllä viimeinen... Tämän vuoden viimeinen Desu-tapahtuma, missä kuitenkaan käydään. Kyllä, tallaksissa. ollaan taas. Ja siitä tehdään taas vaivaa tonnekaasti podcastia. Kyllä. Se on tota Mutta joo, ei mitään. Hai tai. Hai, tai. Hai tai.